Вісімдесяти дев'яти років із дванадцятьма дітьми. І про те, як я запихала твоє лице в полив'яну мисочку з соєвим соусом, щоб ти там топився. Щось ти мені, паскудо, не відповідаєш на мій довжелезний СМС із детальним викладенням усіх описаних подій. Боже, як страшно виходити на двір, дивитися на двір. Нутро болить і змиті поїдання тіла мертвої рибини. Мені страшно, і сизі хмари тому сприяють. Чотири сорок чотири, і вже вечір. Я ховаю голову під мокрим рушником. Мене вам не взяти. Я дужа, як сто вистрілів, як ціле військо, як сивий кінь, що копитом б'є в коріння. Відкриваю голову, розправляю тіло. Біль саме там, звідки має виходити та рура, що тягнеться до тебе. Обручка – то не випадково. Якщо скласти докупи обручки твою і мою, вийде на коротша рура, що може бути поміж нами. Вона тоді така коротка, як ти лежиш піді мною або на мені. Бо як ні, то з тої рури срібла стане на обручки 80 тисячам закоханих. Ти, певно, що спитаєш, чого та рура таки має 2 сантиметри. Ну а що ж, Зрештою, у мене чималенькі груди. Кожна так на десять тисяч доларів. То Кася каже так. Холера, я вже третій день сиджу на місці і тупо дивлюся на свої пальці. Нігті, згинчики, блиск, малюнки, пор, ледь помітні жилки, обручка. Ну так, кого дурити? Саме на неї я і дивлюся, мать її. Ще трохи і ковтну її. Ейфоричне очікування веде до великої сраки. Hope is the last. Чи то пак, hope is атласт, last. А весело. Так веселитись може, окрім мене, хіба що лиш порцеляновий слоник, подарований іздриком. Це слоник одного польського злодія і алкоголіка. Така річ не може не приносити щастя каже Іздрик. Я вірю йому. Бачу Іздрика 20 хвилин на львівському вокзалі. Він упізнає мене за шизофренічним поєднанням кольорів на шалику і дурнуватим виразом обличчя. Я впізнаю його за піднятою в помаху і крихітним порцеляновим слоником з ніжно-рожевими вушками, надітим на Іздриковий безіменний палець. Слонь порожній із середини. Іздрик цілує мене в щоку. «Давай обійматися», – кажу я. Він дає обійматися. Відтак рот мені не затуляється, очі не заплющуються. Я щось швидко-швидко повідомляю і видивляюся на Іздрика і з Іздрика. Його очі й рот куди повільніші моїх. «Ба більше». Вони відвертаються кудись навіть не в інший бік, а на всі біч. Вони втомлені, я їх просто дістала. Іздрик мене не любить. Зітхаю. Порцеляновий слоник скаче поверхнею столу і каже. Дзень добре. Жена ушла, водка кончилась. Іздрик каже, що навіть не знає, до завтра ночуватиме. А ще він встидається дзвонити Алікові. До Станіслава, бо доведеться йому сказати, що Амелі йому не сподобалась. Ніяк жінка, ніяк режисерська робота. Робота. В мене знов проблеми з телебаченням. Можеш працювати книжковим консультантом у магазині. Потім Кася довго пояснює, що вона не хотіла мене образити. Потім я ображаю Касю тим, що вона – хрестомаційний приклад із Маркузе. А вона, навіть не читавши Маркузе, каже, що він гівнюк і що пише для таких самих гівнюків, як він сам. Щоб ті повірили, що вони щось, а вони насправді – нічого. Для мене, коротше пише. «Добре, то по-твоєму чи по-вашому те, що ти робиш, це добре і правильно?» Ти ж засмічуєш чужий мозок своїми рекламними слоганами, не привносячи нічого в культуру. Коли ти писала статті, то принаймні нав'язувала їм хоч якусь корисну інформацію, тим дітям. Те, що на цій роботі опинилась я...